Gaur arauhei buruz hitze egin beharko gure guraso eskola honetan, beraz naizunean konta dituzu. Bai, bueno, e, arauak e, askotan kostak egiten zaigu jartzea, baina behar beharrezkoa dira. E, gure txikitxo, e, ertain, e, aurren erabezaroan eta baitan erabezaroan jartzea ere, ze umeari ziurtasuna eta babesa eskainiko eskeniko diogurrela. E, aurrak behar du, ba, erreferentzi puntu argi bat, behar du jarraitzeko bide bat, jakin behar du zer dagoen ondo egina, zerrez, zein joka bidemota den egokia, eta laguntz dio gainera e, bere mundu hori argitzen. Eh? Askotan baita era e, gauzak e, desiatzen dituztenean, laguntzen diegu uko egiten erakusten diegu, eta honek lagunduko duko dieba beraien bizitzan hainbat egoerei aurre egiten. Uh -huh. gauza guztien aurrean baietza ematen baldima diegu, ba e, naia berehala es, e, eskatu eta eskatu bezain pronto ematen baldin badiogu ba bueno orrerere beste arazo mota batzuk ere sortu daitezke antzia adibidez eh? orduan bere garapenean behar beharrezkoa da eh? ardura esfortzua sustatzeko eta azken finean ba, bueno, bere mundua organizatzen laguntzen diegulako eta ja, mm -hmm. noiz jarri berritu garaua kez adibidez aurra chiki chikia denean e, ja errutina batzuk jarrita izaten ditugu etxe guztietan normalean, eh? ba, aurrak badauka bere jatorritako ordua, polasteko ordua, etxeko lanak egiteko ordua, bainatzeko ordua, oeratzeko ordua, baina gero, ba jarreraren bat zuzendu nahi dugunean, erantzunkizun txiki bat hartzea e komenigarritzatik ikusten dugunean, ba, aurrari arau, arauak jarri egin behar dizkiogu eta esan berra dago aurraren garapen evolutiboari dagokion garaiaiari lotutako araua izan behar duela. E? Ze batzutan e, gura soiz zaila egiten zaigu adinean zerrarau jarri ez da? baino gainera oso garrantzitsua da eta hau ere e, nik uste dute jakin behar dugula, guraso bion artean adostutako zerbait izan behar dela. Ze askotan, ba bueno, ibiltzen gara e, bapateko gauzak egin ez, ez, egoera bat aurkezten e, zaigu eta orduan jartzen dugu aragua. Ez, jakin behar dugu, ba bueno, ze komen izaion aurrari eta aita eta amaren artean jartzen jarri beharra daukagu, komunikazioa ere bion artean eman behar diogu, eta hau, errespetu handiz egiteko gauza da. Eh? Indarra jarri behar dugu jarrera eta eginkizunetan, baina inolaz ere, ba, bueno, bere pertsona mindu gabe, edo lotxatu gabe, eh? Ze aurrak eh, sentimentu handiak izaten ditu, eta askotan, ba, bueno, zein nola komunikatzen zaion eta zer esaten diogun, ba, ala jasoko du. Gaur arauhei buruz hitze egin beharko gure gurazo eskola honetan, beraz naizunean kontagizu zu.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 Es, es, eskatu eta eskatu bezain pronto ematen baldin badiogu, hor ba, bueno, ere beste arazomota batzuk ere sortu daitezke antxia adibidez. Eh? Orduan bere garapenean behar beharrezkoa da. Eh? Ardura, esfortzua sustatzeko. Eta azken finean, ba, bueno, bere mundua organizatzen laguntzen diegulako. Ja, mm -hmm. Eta noiz jarri barritu garabuak? Beira, beira, ba, adibidez, aurra txiki txikia denean e, ja errutina batzuk jarrita izaten ditugu etxe guztietan, normalean. Eh? Ba, aurrak badauka bere tortutako ordua, polasteko ordua, etxeko lanak egiteko ordua, bainatzeko ordua, oheratzeko ordua, baina gero jarreraren ba, bat zuzendu nahi dugunean, erantzunkizun txiki bat hartzea ekomenigarrizat ikusten dugunean, ba, aurrari arau, arauak jarri egin behar dizkiogu eta esan berra dago aurraren garapen evolutiboari dagokion garaiaiari lotutako araua izan behar duela. Eh, batzutan, eh, gurasoiz zaila egiten zaigu adinean zerrareu jarri, ezta? Baina gainera oso garrantzitsua da eta hau ere e, nik dute jakin behar dugula, guraso bion artean adostutako zerbait izan behar dela. Ze askotan, ba bueno, ibiltzen gara e, bapateko gauzak eginez, ez? Ez egoera bat aurkezten e, zaigu eta orduan jartzen dugu araua. Ez, jakin behar dugu, ba bueno, zeko meni zaion aurrari eta aita eta amaren artean jartzen jarri harra daukagu, gainera komunikazioa ere bin artean eman behar diogu eta hau errespetu ah handiz egiteko gauza da. Eh? Indarra jarri behar dugu jarrera eta eginkizunetan baina inolaz ere, babono bere pertsona mindu gabe edo lotxatu gabe, eh? Ze aurrak eh, sentimentu ga izaten ditu eta askotan bab bueno zein nola komunikatzen zaion eta zerra esaten diogun bahala jasoko du.